domnilor, o campanie de sacrificare ca intenționselor. S-a încercat guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe contradictorii dintre liderii ai. Eu am fost fosorist am șujdicat -o, o perioadă. Guvernul Alianțe pentru integrare Europeană 2 a fost emisă astăzi de parte. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Domnilor și domnilor, bun găsit. La Radio Vocea Băsarabie e ora retrospectivii săptămânii politice, ora când vom încearca să trecem în revistă cele mai semnificative evenimente din ultimele șapte zile. La microfon este Petru Bogatul, de la celălalt microfon nu lipsește ca de obicei Nicolae Negru. Partea leului în această emisiune va reveni așa stau lucrurile chestiunilor electorale. Este și acest fapt. În această săptămână a demarat practic campania electorală în Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 partidele s au înghesuit să se înregistreze primii au reușit să semneze toate actele și să se registreze comuniștii, dar s a nu au avut noroc probabil pentru că această înghesuială este dictată de nevoia, de dorința probabil de a fi primii în buletin sau printre primii, dar nu a avut comuniști noroc. Se pare că chiar sunt pe locul 13 în buletinul de vot. La urma tragerii la sorți, așa cum a spus Nicolae Neguru, pe primul loc este în buletin Partidul Democrat, apoi urmează Partidul Popular, Creștin Democrat Partidul Forța Populară un partid mai puțin cunoscut acesta, care este pe locul 3 și pe locul 4 Partidul Liberal Democrat și locul 5 i-a revenit Partidului Liberal Reformator dar nu avem timp, sigur, că să vă spunem, să enumărăm toate, toate formațiunile politice. Bine, pe uh, principale care păi sunt în Parlament. Partidul numit. Liberal, a uitat să-l Da, nu a avut nici Partidul Liberal noroc. Este, dacă îmi aduc aminte, bine, este pe locul 14. Ceva mai sus este Partidul Democrat. Partidul Democrat Am spus că chiar este cel mai sus Este pe locul de întâi Deci acestea sunt ghinioniștii Din partidele mai importante Cu șanse de a intra în Parlament da. Partidul Liberal, Partidul Comuniștilor Ghinioniști din acest punct de vedere Nu știm ce va fi în alegeri Poate acolo vor avea noroc Să rămâne de văzut Desigur vom vorbi și despre liste și despre alte aspecte legate de alegere pentru că sunt destul de curioase și listele și acum ieșirile liderilor politici în modul în care fruntașii lor. Comentează situația Unele declarații Parcă par, par nu spun nimic Iar altele chiar sunt par destul de, de, de interesante eh, Pentru O analiză a, a, a situației Acum la început De campanie electorală Nu vom trece cu vederea desigur Nici sondajul de opinie Care iată, probabil a fost eh, Realizat Tocmai eh, pentru a fi dat publicității în La de o dată cu declanșarea de, de, de oficială a campaniei electorale, este interesant faptul că acest sondaj, sondaj realizat de IMAS, mai exact de filiala moldovenească a instituției românești de, de cercetări sociologice. IMAS este o instituție independentă deja, de, de nu do pe da. Ea are o autonomie, fără de-aia Autonomie este independentă și, desigur, nici reușitele ei, nici nereușitele. Nu dacă mai e relații. Cu nu, eu am cu înțeles de, ce ai, care de la... ce ai făcut această precizare, pentru că e, sunt și eu să spun că și reușitele, și nereușitele. Imasul de la noi, nu pot fi puse pe seama imasului din România. Și imasul din România are, o, sau se consideră că are o anumită afiliere politică? Da, este... bun, dar în, în România este mai greu să ai afiliere politică, pentru că am mai spus și cu alte ocazii, în România de, deja deci își drum, drumul uzanțele europene, occidentale, Son, în fiecare, atunci când se dau publicități niște sondaje sunt câteva sondaje deci este o competiție de cercetări de acest gen iată la noi că este, este unul singur și putem, trebuie să-l comparăm cu cel care a avut loc în septembrie sau în mai sau anul trecut și așa mai departe dar vom vorbi puțin și despre acest sondaj care a fost uh, comandat așa s-a anunțat și a, așa a fost prezentat de o instituție de presă, de agenția IPN, da, și directorul IPNE a și prezentat acest sondaj prin, pentru a-i conferi probabil mai multă credibilitate, dar oricum uh, uh, planează suspiciuni, fel de fel, uh, uh, nu suspiciunile mele, evident, dar uh, în presă, se, în mass media, uh, pe bloguri, pe rețelele de socializare, se fac fel de fel de e, speculații în legătură cu e, caracterul părtenitor sau, din potrivă, imparțială al acestui e, sondaj. De ce va trebui puțin să discutăm e, și pe această temă. E, la Kiev a avut loc, așa zis, trilaterală România Republica Moldova-Ucraina o întâlnire uh, între primierii Victor Ponta, Yuri Leancă și Arsenie Iațeniuc uh, toți uh, aceștia uh, s-au uh, întreținut uh, și cu președintele ucrainean Petro Poroșenko. Uh, se pare că, dar să vedem aș vrea să aud neapărat părerea lui Nicolae Negru se pare că, având în vedere obiectivele pe care și le-au propus cei trei miniștri, agenda pe care au avut, subiectele pe care le-au discutat, că se prefigurează un parteneriat constant între aceste trei țări, având în vedere că și problemele pe care trebuie să le rezolvi, să le rezolvi sunt foarte importante pentru toate Trei, de, de exemplu, ă, ă, resursele energetice, aprovizionarea cu gaze ă, și așa mai departe. Deci o problemă stringentă și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova și este și, așa cum bine știm, și interesul României care a promis că va face tot ce este în puteri ă, pentru a. Ă, reduce și a anula până la urmă dependența Republicii Moldova de resursele energetice rusești. A fost construit deja gazoductul, dar știm că el nu poate deocamdată până una alta rezolva toate problemele Chișinăului. Acum contează foarte mult și cooperarea cu cu Ucraina, din acest punct de vedere. Sunt și alte probleme pe care le-au discutat ei, infrastructura, de exemplu, sau delimitarea, modernizarea punctelor de frontieră și alte câteva aspecte. Sper să nu... nu... România și Ucraina au semnat... Acordul prin micul trafic de frontieră. Da, da, da, da. Vom, dar vom vorbi, Nicolae, mai mult poate. Dar sper să nu, deci, ne scape și o, o declarație care cred că trebuie comentată, o declarație făcută de cancelarul german Angela Merkel cu ocazia reunificării Germaniei. Ea a spus că Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Georgia au același drept la autodeterminare ca și Germania, care, în ciuda diferitor obstacole și probleme, atunci a reușit să redevină de nou un singur, un singur stat dar da mai mult decât atât ea a zis că este datoria Uniunii Europene și datoria Germaniei să ajute aceste trei state să atingă să atingă obiectivele dar este interesant totuși ce anume sugerează Angela Merkel doar reîntregirea teritorială a Republicii Moldova, recuperarea Trasnistrei sau și reunificarea uh, românească. Reuni nu, e din punctul de vedere nici una, nici alta. Nu da, sugeria. Bun, vom, vom vedea pentru că uh, am văzut și în presa am văzut și, și eu în presa de la noi și chiar în presa pe din pe România. Alături, da, diferite pe, pe de de da, deferite, da, diferite puncte de vedere. Pe alături uh, de declarația de doamnei Merkel. Diferite, da, diferite puncte de vedere. Unii ar diametral opuse de ce zic că merită să discutăm și acest aspect, și încă o declarație care se constituie într-un important eveniment de presă, cred eu, este vorba de declarația Victoriei Nuland, subsecretar de stat american, care le-a reproșat unor lideri europeni. Centrale lider. europeni. Da, dar din. Text se vede că este vorba de liderii, nu întregii europei, mm -hmm. ci de liderii uh, Europei Centrale, deși a, a spus liderii europeni, care uh, în, uh, zice Victoria Nuland, uh, profite de uh, modelul liberal occidental, profită de Uniunea Europeană, profită de NATO, ca de fapt să promoveze idei diametral opuse ca, să, ca de fapt să restringe libertățile individuale ale cetățenilor ca de fapt să afecteze într-un fel separația puterilor în stat și activitatea justiției deci să afecteze independența justiției am văzut și aici de ce și, a... și chiar era vorba despre deputați care încearcă să protejeze da, deputați și nu numai deputați da. deci este vorba și ea sublinează de executiv de da, executiv, conducător da. de țară care zice ea deci, atentează la drepturile parlamentului da, la puterea legislative am văzut și aici niște comentarii Deci să vedem ce crede și aici Nicolae Negru Practic S-a creat așa deja O părere quasi -unanimă, quasi unanimă Că unul dintre cei vizați Este premierul Ungar Victor Orban și știm Am mai vorbit și dacă e nevoie Vă mai aminti de problemele Care se confruntă Ungaria În urma deci, Liniei politice a guvernului Orman de la Budapesta, dar se fac speculații și pe tema care ar putea fi și ceilalți, pentru că este evident că nu este vorba de o singură... Bine, dar -acolo, acolo este evident că e într-un fel vizată și România. Păi da, tocmai... dar unii zic că ar fi vizată în primul rând Bulgaria, alții zic că ar fi vizată România în primul rând. Nu, în și primul primul rând este Ungaria vizată evident, Nu, dincolo da, de da, Ungaria, da, zic, da, în afară de Ungaria, unii zic nu, că Bulgaria ar fi la mijloc? E una și alta, și Bulgaria, și da, România. Dar da. Fiecare vine cu argumente. În vor... primul rând, aici nu poți să spui, fiindcă că ea nu a specificat că da. e data asta sau asta. Da, dar ea, ea, speci... care... ea da. a vorbit despre fenomene care pot fi da. întâlnite și în România, pe noi România să zicem așa, ne privește mai mult și în Bulgaria cu atât mai mult fiindcă se în vedem, Bulgaria, da. din unele puncte de vedere, situația se chiar este chiar mai, prostă, mai, da. mai da. proastă mai dar sunt argumente care, da. e, m, care înclină mai mult spre România, dar să vedem da, totuși, care vor fi și argumentele lui, lui Nicolae Negru e, și chiar dacă am enumărat mai multe subiecte pe care trebuie să le analizăm, sper să nu ne scape nici situația din jurul Ucrainei, deși noi vom vorbi și despre trilaterală, dar <coughs> cred că lucruri totuși interesante se întâmplă acolo armistițiu, parcă o parte și pe cealaltă parte și Chievo, adică și Moscova, pentru că nu vorbesc de altă parte decât Moscova când vine vorba de acest conflict, este un conflict ruso ucrainean. Un război. Un război, da, da. ucrainean ucrainian da. Zic o parte și cealaltă, spun că parcă în linii mari amnistitiu se respecte, dar se dau lupte câteva zile deja, lupte extrem de crâncene pentru aeroportul Donetsk și din Donetsk și dacă să mă bazez pe Opiniile, sau pe informațiile unor observatori independenți din afara Ucrainei și Rusiei. Rusia nu, pentru că la Kiev și Moscova lucrurile sunt prezentate în mod diferit, zic că rușii nu pot cuceri acest aeroport, deși sunt tot mai multe semne că numărul celor atacatorilor, celor care atacă aeroportul, crește. Și sunt noi, iată, noi dovezi că participă practic doar sau în cea mai mare parte militare, militari ruși acolo, nu așa zis combatant sau mai știu eu. Da, deci cam acestea sunt subiectele, iată. Acum vom începe cu, evident, cu, elect, cu campania electorală, cu demararea campaniei electorale, nu înainte însă de a aminti că azi este ziua vinului și e, chiar sugerez a nu cumva trebuie să gustăm un pahar de vin? Eu sugerez, chiar nu sugerez, o, o spun pe șleau că... A, și noi și toată lumea și radiosculatorii aveam dat, datoria patriotică cred că sus, se susținem vinificatorii noștri în condițiile embargoului, orice s-ar spune orice ai spune despre vin este o ramură extrem de importantă pentru economia noastră m-a bucurat într-un fel să, și sper să aibă dreptate părerea directorului companiei naționale pentru vinuri care spune că, da, deși sunt probleme în urma embargoului, dar, în fond, nu ne-a afectat tare acest măsură În care în care a fost industria în 2006. În 2006 da. și în măsura da. în care și-au dorit rușii. Da, da, da. Și el spune că, în fond, putem rezolva problemele care ne confruntăm. Eu aici mi-aduc aminte de mina pe care și-a pus-o Putin atunci într-un jocul ăsta trist cu embargo impus de Rusia Când spunea el că francezii Europa. nu o să bea vin moldovenesc nu, sau nu, nu, că vor în șansă. Nu, acum, nu, nu Aha. de șansă. eu Aha. vorbesc de acum când au s-au împușcat ei în picior când au declarat și embargo -ul. Uniunii Europene au eu spus ah. că nu cumpărăm produse alimentare da, din, și în, Putin în a explicat, European, a justificat da. asta și Medvedev prin faptul că astfel le oferim o șansă producătorilor noștri. Locali să se dezvolte da, da. E, Rusia ne oferă și nouă, acum o șansă să ne dezvoltăm ramura mai bine Să o modernizăm, să o reorientăm Spre păi Evident. Incident. Evident, este clar Ne oferă în primul rând să ne modernizăm, să bunătățim calitatea vinului. Deci, suntem pe alte piețe, da? da. Deci, să depinzi numai de piața rusă și trebuie să spunem că piața rusă era așa una foarte nepretențioasă. Relaxantă! Și relaxantă și producătorii noștri de vinuri. Mai, mai de... trișau, da, mai că, da, că, da, că e o ce... bea orice, orice, le, orice le, da. le, le se va duce și au băut până într-un timp. Da. Dar, iată, a intervenit politic, ca și poate beau și azi, dar a intervenit politicienii și acum uh, producătorii noștri sunt nevoiți într-un fel să. Ei au Aibă, fost odată nevoiți și -a parcă au făcut în, niște pași așa, Au făcut, dar nu până la capăt nu până la Unii, la capăt, unii de... oricum, e o dependență într-un fel psihologică față de piața rusă Unii cred că gata, dacă rușii nu primesc marforile noastre, am, am murit dar, păi, rușii sunt câți? 141 sau 140 de milioane? în om pământesc e, e, e, 6, e, 6 miliarde. Și 6, de aproape de. 7 miliarde de grabo să fie. Și da. să mai da, sigur uh, bat că... capul. Că, mai, mai, mai, mai cu seamă că. Deja acum este potrivit ultimilor statistici Rusia, Rusia revine 20% Din exportul Este China de exemplu Care începe să bea vin da. Începe da. să-i placă vinul 1 miliard exact. și 300 de milioane de oameni China, da. acolo și acolo A fost în China Acolo au făcut un lucru mare francezii care i-au învățat pe chinezi să bea vin pentru că nu era băutura lor preferată, să zicem așa, deși beau și înainte chinezii, vin, dar i au învățat să bea vin. Chiar eu am fost 10, 10 ani în acest an, pentru că toamna am fost în China și chiar lucruri interesante mi-au spus francezii cum au reușit ei într-un timp destul de scurt să-i facă pe chinezi să bea cu plăcere. Vinul, dar eu zic că Bine, uh, ei au ți drumul. Pentru că, exact acum, când chinezilor le li place vinul, ei și-ar dori și un vin poate mai ieftin, dar tot bun. Da, da tot bun bun, bun vin moldovenez. De ce nu? Bine, dar trebuie să spunem, consumul vinului merge împreună cu creșterea bunăstării populației. Mă da. refer în cazul de față la, la China. Mai ales vinurile buni costă bine. Păi, asta a fost și încă o întrebare. Și vinificatorii no. altfel spun că, și cei care pricep, care le place să bea vin și pricep, spun că Gustul vinului nostru este mai bun decât al francezilor. Da, e... sunt unile deci, soiuri de poamă care, în fond, pentru noi, distrugurile pentru care... Bine, solul de gustul, sol... da, solurile da. gustul. Da, da, sunt, de pildă, crește la noi și a, sl -a, și -a slava noastră și a slava franceză, Totuși e o, o diferență, este o diferență de, da. da, sigur că. Și acum depinde de tehnologia pe care o folosești, depinde de calitatea acestui vin, mm. de calitățile de acum de pildă, dacă nu sunt acolo impurități, dacă nu sunt pesticide, dacă nu sunt alte substanțe în ocevie Totul Pe de altă parte, pe de altă parte unii specialiști francezi chiar spun că Tocmai că vinurile moldovenești, românești, sunt mai franțuzești decât altele, datorită exact solului despre care vorbești solului și climii. Deci sunt da, lucruri care... Da. Da, da. Pentru că nu toate vinurile, chiar de soiuri franceze, sunt aproape de, cel, de calitatea sau de... de, de, de izul, de parfumul Bine, dar iar repet, depinde cum face acest da, vin, depinde de tehnologie, depinde de filtre chiar, ce fel de filtre folosește. Bine, Și, uh, ultima întrebare uh. pentru că uh, ne așteaptă campania electorală chiar am vrut să te întreb de ce, uh, pentru că ai zis deja că uh, consumul de vin depinde de nivelul de viață, iată că Republica Moldova care consumă mult alcool potrivit unor estimări a fost și pe primul loc, acum nu e pe primul dar tot nu e nici pe ultimul e tot sus undeva acolo deci, dar acest consum de alcool nu înseamnă că moldovenii, cetățenii Republicii Moldova consumă vin am înțeles că deci acest loc fruntaș se aturează buturilor tari că eu știu, basamac... Păi asta... De ce? În fond. Având, într-adevăr, un vin e, deosebit. O, omul, cum să zic, <laughs> sărăcește și, în afară de asta, gusturile lui se, se simplifică. El vrea să se îmbete. Mai repede. E, mai repede, da. Vinul... Și e, cum preț mai mic. Da, și din... cu preț mai mic, da. Adică el dă, să zicem, 20 sau 40 de lei și o, o sticlă de vin cea mai, să zicem, vin cel mai simplu da. costă vreo 40 de lei Păi el se îmbată de cinci ori Dacă cumpără vodka Vodcă Sau mai bine zis cumpără ceva Contrafacut și de aici vine Și da, de la această să sărăcie Dar nici și de vin. la oricare lipsă de cultură Trebuie să spunem Noi am avut această cultură A consumului vinului Care a dispărut sub, a sub, dispărut sub presul ăsta presiunea asta da, În da. perioada sovietică Ne-am lăsat foarte ușor influențați De unele să zicem așa, tradiții sau unele inclinații venite din afară. Eu cred că, iată, eu țin minte în copilărie la noi în sat bea din pahare mici vinul și foarte puțini oameni vedeai sâmbată sau, eu știu, avea un comportament așa mai agresiv Uh, fiindcă lumea te taxa, începea să râdă de tine că, iată, te-a îmbătat, uite ce a făcut cu tare. Da. Pe urmă lucrul s-a devenit obișnuit. Dacă azi cineva se mai îmbată, nu e nimic. Uh, da, da, deci au uh, ieșit din comun, da. să, să, să, să, deci. Uh să se schimbe toți, și producătorii și consumatorii nu, dar este demonstrat acolo unde se consumă mai <coughs> mult vin se consumă mai puțină vodcă exact, și da. alcoolismul, da. Această, această plagă da, da. este, să zicem așa mai, mai puțin răspândit da, sigur că în Europa nu este alcoolismul din este încă un argument, da în pro european ca să mai înghlumim mai în serios ca să zic. Bine, da. dar într-adevăr moravurile într-un fel degradează și iată chiar zilele astea am privit un filmuleț din un filmuleț documentar din Rusia, unde o directoare de școală venită într-un sat rusesc povestește cum uh, fiul ei se întorcea de la școală și un coleg, coleg nou de, de, de clasă l-a zice, da, mamă, când se îmbată, zice, nu, nu ți țipă la tine? de zice, mama mea nu se îmbată. Uh -huh. deci adică de cum nu se îmbată? Da. E, e ceva ieșit e, din comun, adică o da femeie nu se îmbete. Da, e un luitor pentru... Da, asta e... Da. iată de la această cultură să spunem în ghilimele trebuie de plecat exact, fiindcă, trebuie din de... păcate și prin satele noastre observăm fenomene care într-un fel le repetă pe cele din satele rusești a, asta, asta e pentru că în fond vechea putere sovietică a făcut ceea ce nu a reușit niciun alt tiran sau despot a, a destrus stratul social care în fond trebuie are menirea să conserveze tradițiile cele mai frumoase deci, lucruri calități, valori pe care le are un popor vorbesc de țărănei da care au fost dispropietărite a fost anume care este fundamentul, exact, este talpa da, țării. Da. Cum se exact. S-a atentat la veșnicie, da? dacă da. să Putem să paraprezăm poetul, da? pentru că acolo este. Um... Se naște bișnicia. da, Dar campania electorală Totuși, cum ți s-a părut această campanie? Au fost, înainte de asta, mai multe speculații Că va fi foarte murdară că vor Stai, fi că abia a început încă va fi murdară A sub da. centură, să vedem Dar începutul, cum? Ce impresie, Pine, la modul simți. general Cum au intrat partidele, cei mai importanți jucători în genere, ce impresie ai avut despre acest început? Pentru că au fost începuturi uneori cu tot altă natură, dezolante, total. Începutul? Mă rog, e ca un început. Fiecare merge cu anumite speranțe, fiecare partid s-a grăbit repede să facă lista, să se înscrie și să participe în, în cursa electorală. Uh, Sabia abia 15 au reușit în prima zi Dar cu siguranță vor mai fi Am înțeles că vreo 20 de acum e, Independență vreo 20 de persoane Doresc să strângă semnături da, da, exact, da, da. Da. Așa că totul e înainte Prima zi, mă rog, așa e, cu emoții cu Am mai spus încă, la un post de radio Cu o anumită încordare. Și încordarea vine și de la faptul că toată lumea așteaptă ce va face Rusia, cum se va implica, deși de implicarea de Rusiei de se vede, dar eu, eu, eu nu cred că ea se va termina doar cu atât, că ea va organiza, ne va organiza concerte, desigur implicarea Rusiei se manifestă și în modul în care este reflectată campania electorală, în anumite chemări dubioase, de exemplu, că să nu mergem la vot sau să anulăm, să, să stricăm buletinele, să anulăm voturile noastre. iarăși și chemările astea ciudat vin din, din direcții din care nu te-ai fi așteptat fel, da, da, să vină aceste, acest fel de chemări. Și volens, nu te gândești că există o anumită strategie de uh, subminare sau o anumită strategie de deturnare a cetățenilor spre un alt Dar este speculată sigur că este speculată și, uh, și o naivitate a, politică poate a, unor cetățenii, într-adevăr poate care... A, Dezamăgiți, dezamăgiți pentru că și-au dorit poate mai mult, dar eu mi-aduc aminte de chiar o colegă de-a noastră care acum lucrează care a participat cândva la protestele din 2004 a jurnaliștilor de la Teleradio radio Moldova deci care acum lucrează în Europa, în instituțiile europene s-a rădat și ea dezamăgită, am văzut pe rețelele de socializare scrie că mai bine nu s-ar duce la sau îngânde să nu să nu voteze eu mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu uh, un diplomat israelian mai mulți ani în urmă și m în discuție mă arătam și eu dezamăgit, ba de un politician de, -a nostru, ba, de altul și zic nu știu uh, ce va mai fi și cum va vota lumea el zice și acest diplomat ea uh, de fapt uh, spunea că dacă zice nu e, deci nu este o, un punct de vedere al unui democrat, zice ea. Pentru că a unui cetățean responsabil. Pentru că dacă noi, în Israel, am judeca așa, la noi -o, sunt o sumenie de corupți. Într-adevăr, ulterior, după discuția asta și, și prim ministru, ministru, da, da, da Wolmiert, de exemplu. Îți da, ridică păr-o da. că în cap, zice ea, când citești presa și chiar vezi, unii dovezi chiar, uite că ministru cutare, primarul cutare, deputatul cutare este acuzat de fel de fel de matrabazlăcuri zice dacă noi am judicat așa lucrurile, noi am dat acest stat teroriștilor arabi probabil, da, nu ne-am duce da. nu ne-am face datoria nici electorală, nici militară nici politică și așa mai departe nu se poate, bine, dar pe mine mă miră da. persoanele astea, mai ales care s-au dus în Europa, stau acolo binișor, s-au aranjat da, da, da. Și, adică, nu ne pasă. Bine, da. dar ajuta să ne și noi să ajungem în Europa, nu ca voi, dar să zicem să nu, ne Dar ce integrăm? înseamnă? Că când zici nu ne pasă, da, da, se... înseamnă că uh, permiți lucrurilor să degradeze și mai mult, uh, iar atunci când uh, nu mergi la vot și lași lucrurile să degradeze, asta înseamnă că nu faci altceva decât adică să împingi societatea spre o mișcare radicală. Pentru că atunci se creează o situație când omul nu mai poate răbda și ce trebuie să facă el să iasă cu, cu furgă da, da, să, cu topoarele da, da. să iasă să, să, să ne, comite violență. Miagul Giuvara spunea în ultimul interviu în publicația Gândul Ziarul Gândul de la București da. că a nu vota nu te prezenta alegere este un fel de lașitate a nu participa da. la viața politică a țării și, într-adevăr, e un fel de lașitate, dacă tu ești conștient de că prezentându te la vot se pot întâmpla lucruri grave cu Republica Moldova. Da, sigur, se că, pot, da, cum? cum să zic, da înapoi niște lucruri importante, niște realizări importante și trebuie să spunem că, deși încet, dar ne mișcăm totuși înainte, fără doar ce poate. când spuneai tu despre Israel, despre corupți da, și sunt o sumedenie de cazuri de da. corupți cei ce știm noi că acolo totuși sunt instituții care îi pedepsesc pe acești corupți încet, încet, păi, hai, e, da. Da. încet, încet și, și înseamnă că și noi un, un, Republica Moldova mai aproape de Europa ca să da, funcționeze da. și aceste instituții deci trebuie să facem aceste instituții dacă nu vor fi aceste instituții Totul va depinde de un tătuc Adică da, da. dacă va vrea Putin te pune la închisoare Dacă, dacă nu, nu, nu, nu Adică el te pune numai atunci când tu Ceva ai, Nu i-ai plăcut lui Atunci când dar, el nu, Dar și când el are nevoie, pentru păi, că, sau are atât, nevoie... Cazul Ieftușenco Demonstrează da, că da. sunt anchetate chiar, pe, chiar persoanele apropiate de cercul președintului Eftușencu. Nu este Hodorhovski, era un oligarh, este un oligarh apropiat de Camarila da, lui Putin. Păi, dar asta iasă, nu depinde de un da. Tatuc, să nu depinde de Voroni, pe cine va pune el sau cum spune cineva un concurent, că eu am să-i vin și să-i pun la închisoare pe toți. Cum ai să-i pui tu la închisoare? Da cum ai să înlocuiești procurorul, ai să înlocuiești judecătorii. Ai să vii cu metodele lui Vlad Țepeș. Da, Polnă. oamenii care cred că chiar se poate lucrul să întâmpla, se lasă înseamnă că prostiți. va da, da. măgește cel care spune că se va, va veni și va pune cineva la închișoare. În un un deputat face. nu poate să pune pe cineva Dar la închișoare. Și niciun, niciun și, și un președinte nu are. Da. Ceea ce trebuie acum noi să facem instituții despre care vorbeam. Exact, da. Aceste instituții pot fi făcute numai dacă noi ne integrăm în Europa. Și numai dacă participăm Și la alegeri. dacă participăm la alegeri. Exact. Și iată cazul Rom României. Acum vreau 8 ministri -i achetat, sunt da. achetați. Exact. În cazul Microsoft, de exemplu. Da. Și lucrul ăsta e posibil fiindcă procuratura, fiindcă organele care luptă cu corupție sunt independente, ele își fac treaba indiferent de persoana care... cazul Microsoft e un caz internațional. Da, și un caz internațional. Dar mai înainte au fost și prim miniștri, trași la răspundere, a stat la închisoare, Adrian Anastasie, de exemplu, au fost persoane influente, alți miniștri, deputați, oligarhi, da, Vântu, Vântu, da, Asta trebuie să înțeleagă oamenii Bun. Și să nu lase Să, să, să nu să lase impresionat Și cel mai mult Pe mine scuze, te rog, Pietru, mă miră Isteria unor oameni Care s-ar părea că De acum sunt destul de copți Experimentați matori, da. la, la minte Și iată ei reacționează isteric și încearcă să isterizeze și societatea, alții, da. și încearcă să isterizeze exact. societatea. Sunt, sunt și mai cu seamă, asta e că cheamă, hai, nu, oameni buni, nu ai și la au sau ieșit sau și stricați buletinele. Eu repet încă o dată, asta ori e o lipsă de, cum să zic, maturitate, ori e o prostie, poate să fie, nu, lipsă de logică elementară că dacă te duci să strici bu buletinul, anulezi buletinul, asta e ca și cum n-ai participat la votare. Exact, asta, da. asta nu schimbă nimic, ori nu te duci la votare, ori te duci și strici buletinul. Și în politică și... întotdeauna trebuie să gândești cu convine. Da, și, și, orice, și oricât de patrioți români, europeni ar fi... Aceștia îi dau apă la moară. Și Pedru, spun, mă bate gândul dacă persoanele respective nu sunt tocmai în solda Rusiei, dacă nu fac ele joc da, Pentru că asta spun și a, eu. Rusie. Trebuie să ne întrebăm cui convine. Este evident da. cui, da? Da, Dar de... cum așa, ni tam ni sam să vii cu asemenea idei De unde s-au luat Bine, da. eu pot să, încerc, să înțeleg dacă un adolescent acolo O persoană de 19-20 de ani Înflăcărată sau naivă Sau exact, cum da. acolo Poate să-și permitea și să greșească, de să, de să greșească Dar nu o da, în da, calcul da. toate aspectele. Da. Dar când despre asta vorbește un eu știu, un politician, un zearist... Nu, de un zearist, sau... da, când da. despre asta vorbește de un zearist, asta tocmai te da. lasă per, perplex. Bun. Chiar e bine că am abordat acest aspect a participării la, la alegeri. Cum s-a apărut lista opoziției, în primul rând, a Partidului Comuniștilor? Te întreb pentru că, iată că au apărut informații că e adevărat că neconfirmate dar am văzut cel puțin fotografia e, listei e, în, în faza ei inițială e, pe această listă se afla un deputat deja de, fost deputat comunist decedat Grigore, pare mi se ce, ce ar însemna asta? asta e... Poți poate însemna o simplă grabă pur și simplu că e, lista C se întorc la Chișinău trebuie să prezinți documentele și hai să facem repede, să scriem, fiindcă mai avem timp ca să intervenim în această listă. Cu șapte zile înainte poți încă, ultima zi, de fapt, cu o săptămână înainte poți să intervii. Dar asta că... înseamnă da, că da. ce? Că pe CRM nu s-a dat o luptă dură pentru fiecare loc pe listă, pentru că așa s-au scris despre alte partide. Că s-a luptat pentru e, adevărat, e că bine nu... dar persoana ce este la o da, <laughs> pe un loc la coadă, care da? nu <laughs> da. <laughs> pentru care nu luptă nimeni pentru care dar nu de se ce... de luptă de ce de obicei cei care nu intră în parlament sunt rezerva de obicei a partidului pentru alte funcții în administrație, în executiv dacă A, vine la, da, la putere da. și așa mai departe bine, dar asta vorbește și într-un fel despre nu atât de derută ideologică cât despre și există și această derută ideologică trebuie să spunem fiindcă Voronina spune mână, una mânii spune alta iată l-am auzit spunând că Partidul Comuniștilor se pronunță pentru modernizarea europeană, euromodernizare și nu pentru integrare eu, europeană. Cam cum poți să imaginezi că te modernizezi Uh, europenește, dar uh, te duci în Rusia, în Uniunea Euroasiatică. lucrul ăsta e imposibil, fiindcă acolo sunt alte standarde, alte relații politice, uh, da, da, alte modele. Asta deci, tu, dar cred că da, nu s -a, a, a spus. Nu mi-e, e, evident că nu mie, da, mi spus. Da, Le-a da. spus oamenii, și vrea să-i prostească, da, da Dar eu zic, mai e o, de, o anumită derută organizatorică legată de plecarea unor persoane care trăgeau sforele în acel partid, deci, știm Marta da. Ciuc, Iurie Montean, care era secretar da, da. Grigor Grigori Petrenco și cred că de asta s-au întâmplat lucrurile care se întâmplă ăștia care acum au venit la pupitru încă nu dețin toate informațiile, încă nu, dețin, nu, nu au în mână toate sforele pe care să le tragă și să facă mai eficient funcționarea partidului. Bun, celelalte partide din axa guvernului Nu, dar trebuie, dacă da. ne-am vorbit despre Partidul comuniștilor, trebuie să spunem că cei, care, cei pe care i-a apropiat Voronin sunt mai puțin vizibili decât ceilalți care erau pe care i-a numit și care dădeau o anumită culoare partidului. O, o, o anumită culoare partidului și a, care da, contau erau, pentru electoratul conștient. Da, adică pentru o anumită parte a electoratului, persoanele respective contau, mai ales pentru tineri care, care erau angajați de, de aceste persoane și care, într-un fel îi stimulau îi atrăgeau prin tot felul de lozinci prin această morg cegevarist exact, revol, da, pseudo revoluționară. Da, uh, exact, uh, da Dar uh, și celelalte partide de, de, de pe stânga uh, pentru mine a fost o surpriză că sunt cam multe eu așteptam totuși o anumită coalizare a acestor partidii, iată că și Dodon și-a apărut și uh, un bloc pentru unea Vamală, Dodon tot este pentru unea Vamală, pe urmă știm că este și acest Bine, Renato s a care... coalizat partidului Formuzal, Bașcanul Găgăuzii Partidul Regiunilor da, dar, și dar Partidul social un noul jucător, cele. un nou jucător pe stânga care va rivaliza cu Dodon acest e, bloc. Păi, ei așteaptă ca Dodon să se alături lor și, și va crezi, fi un singur crezi, crezi, jucător. Că se va alătura? E puțin probabil că se va alătura. După cum se vede Dodon. Preia anumite cadre de la Formuzal, de exemplu, din Comrat, dar da, mai mulți politicieni de la Comrat au declarat că vor sprijini. Deputați chiar din adunarea populară a Autonomiei Găgăuze au declarat că vor sprijini Partidul Socialiștilor. Și trebuie să spunem că Dodon creează impresia că are tot sprijinul Moscovei în, în efortul său electoral. A venit la congres ăsta președintele de la Rosia, Sergei Mironov, a făcut niște declarații pe aici de ceea. Nu știu dacă se va alătura, nu cred că se va alătura mm. Dodon. Nu, dar dar fiți cere? absurd. El... În acest brand, bun, uh, uh, unii spun că nu are nicio relevanță, dar în acest brand s-a investit mult. Nu am văzut, am urmărit, că da, trei luni de zile... Păi lire, eu zic da. că s-au investit bani Dodon, mulți, da. Și, și ai... s Cei ce s-ar putea, Dodon ar putea pune condiția că ei să se alăture, da, așa, da, da, da, da, da Partidului Socialiștilor, da. da. Bun, sondajul foarte... Dar înainte de sondaj, câteva cuvinte, tot foarte pe scurt, despre listele partidelor de guvernământ, PdM, Pd. Pe Lea, dacă te-a surprins ceva, dacă... Ce crezi despre calitatea acestor li, liste în, în, în, având în vedere că contează Bine, toate, și listele pentru electorată? Pile de mie da. mi s-a părut o listă bună. Primele 10 persoane sunt persoane afirmate cu anumit grad de popularitate clară sunt persoane noi s -s -s persoane noi sunt cunoscute. acolo da și cunoscute mă refer la doamna German, mă, mă refer la doamna Maia Sandu Întale, dar pe locul 4, da Maia Sandu pe locuci da, mai ascendul pe locul 5. Doamna Palehoj de acum e Da, de... e cunoscută vicepreședinte a partidului și vicepreședinte a Parlamentului. Aș, aș mai remarca pe domnul rectorul Academiei de Științe și domnul Belostești da. care este vicepreședintele Care e vicepreședinte mai sunt acolo primarie da sunt, și, da, sunt tineri, e, e, eu cred că e o echipă bună, Partidul Democrat iarăși nu a venit cu surprize ce am văzut eu acolo că așa zis și al lui Diacov nu se mai regăsesc Regăsegă. în primii zeci diacov este pe Același locul 5 loc, da, dar da. iarăși persoane care le cunoaștem Lupu, Plahatniuc, Corman Candu. Candu ministru economiei, mm. pe urmă ministru transportului, da, este da. ministru muncii, doamna Buliga, Buliga da. mm. uh, uh, a, apropo, aș remarca la liberal-democrat faptul că totuși trei femei au în, în, în primele zece. În primele zece, ei, primele cinci. Da, da, da. Natalia German și Maia Sandu sunt... Comuniștii numai 5. dacă îi luăm în primele zece, atunci comuniștii au patru deputați, da, dar nu în primele cinci. Da, exact. Ei da. bine, în primele zece. Oricum, da. E un factor, eu cred că Important, important da, E îmbucurător Faptul ăsta fiindcă Bun, avem... PLR-ul și plr Dar pentru PLR-ul Mulți așteptau să facă un bloc Iată, au o listă Separată Acum, dacă E să dăm crezare Lui Io Ioan Hadir, Că au fost discuții pe această temă, iar de, de exemplu Ana Guțu, care pleda pentru o listă comună cu PRDM, nu se regăsește pe lista. De, regretabil, doamna Guțu, iarăși era o persoană care vizibilă, vizibil, ca vizibil, ca se dădea culoare Partidului Liberal Reformator, era foarte energică și era, trebuie să spunem că dacă îi compaream cu ceilalți un orator bun da, da. da, și producea o impresie bună eu cred că ea a avut dreptate să insiste asupra unei liste comune, nu întotdeauna faptul că când majoritatea a adoptat o altă decizie Înseamnă că majoritatea are dreptate Adeptate. Mai ales în Știm, acest da. caz Eu cred că ei ar trebui să revină Revin. la această mai decizie timp, da. Mai au timp Pe de altă parte eu cred că ei Ar trebui și ei, dar și Partidul Liberal Dacă nu este ceva cu Partidul Liberal Democrat Chiar dacă aceste vorbe ale mele pot părea un fel de vorbe în pustiu, eu cred că Partidul Liberal trebuie să se gândească la o, un fel de asociere, un fel de uh, combinare a forțelor cu Partidul Liberal reformator. reformator, fiindcă și Partidul Liberal, dacă ne uităm la sondaje, sondaje E, nu e chiar într-o situație foarte bună. Foarte bună, da. da. Bun, Și lista Partidului Liberal, fiindcă a venit vorba, iarăși nu putem zice că strălucește de persoane noi. Da, da. Persoanele cele care sunt acolo nu, nu sunt uh, cele, cred eu. Cele mai reprezentative ale mișcării sau se, zicem, a, ale doctrinei liberale din Republica Moldova? Cred că se bazează pe aceeași locomotivă, sigur că liberale, pe Dorin Chirtoac, apropo, ai, ai menționat de sondaje, dar foarte pe scurt, mult s-au dat în resperă acest sondaj. Am spus deja că s-au făcut speculații. De exemplu, este acuzat de că a greșit data trecută, dar eu m-am uitat și m-am convins că n-a greșit deloc. Unii unii comentatori spun că de exemplu comunistilor le-a dat cu 2% mai puțin în ultimul sondaj pe care l-au făcut ei, iar pdm ului și pd ului cu 2 mai mult. Dar asta e, intră în marja de, de eroare. Deci da, nu putem da, vorbi da, de o greșeală. Da, da, da, da, da, da, bun, da, mai puțin. Da, da, mai... Dar, în fond, da, din, din contra, Emasul, da. ultimul sondaj chiar s-a confirmat. Bine, dar... Vorbesc de sondajul din 2010 care nu a fost. Dar Ceea ce aș remarca eu, m-am uitat după tot, toate aceste declarații privitor la calitatea sondajului, eu... Noutate în acest sondaj că el i-a chestionat doar pe, pe cei care au zis că vor participa la alegeri da. sau posibil vor participa, pe cei interesați de politică. Cei care au zis că nu ne interesează nu au fost chestionați. Și, într-un fel, cifrele care uh, sunt aici, uh, pe care le prezintă această instituție de sondaje, a că sunt niște cifre finale. Da. cifrele ca și cum punctele de vedere au fost expuse de persoane care au o opțiune de vot fotografie da. momentului eu fotografie a, a, a momentului eu nu văd mari divergențe de ceea ce a fost mai înainte e adevărat e o mică scădere a PCRM-ului și e o mică creștere. avansare a Peledemieului și APD-ului, pe ce, ce -aș Dar la limite este PL. Da, dar la limite este Peleul. Ceea ce, ce i-aș reproșa eu celui care a organizat acest sondaj, că atunci când a prezentat respondenților o listă de persoane, o listă de lideri politici, ca să-și spună punctul de vedere, dacă are încredere sau nu are încredere, el s-a limitat uh, în unele privințe la două persoane de la partid, de la alte partide au luat de patru persoane. De exemplu, de la PD sunt patru persoane în această listă: uh -huh. uh, Lupu, Corman, Candu, uh, Plahățniuc. La PD numai două, Leancă și Filat. La peledemie, La, la pele la la tot numai două, ghimpu și Chertoacă. De ce? Dar mă, mă mir, de ce, de exemplu, nu am întrebat nu, de la peledemie Natalia German, da... da dar este da, important, extrem de importantă, da, importantă, viceprim-ministru, ministru de externe, foarte vizibilă. Și, vizibil. și care anul anul acesta a avut de jucat un rol cu totul deosebit. Da, și mă miră, de exemplu, de ce nu este Nicolae Timofti, în a, da, această listă, da, președintele Republicii Moldova. Anumite semne de întrebare, o anumită, să zicem, concentrare sau axare pe un partid i-am putea Anumite, din punctul ăsta da, da, de ridiculitere da. poate nu de, de bănuit dar o anumită putem simpatie vedem o anumită să... simpatie pentru față de un, de un partid din celelalte puncte de vedere nu putem nimic să-i reproșăm cifrele par va, va, valabile dar aici faptul că au inclus patru sau de la alții au inclus numai două bine oricum asta nu înseamnă că a fost falsificat ceva sunt cifri reale oamenii așa și-au spus punctul ăsta de vedere e adevărat că o televiziune care este într-un fel afiliată cu Partidul Democrat a, a, a prezentat lucrurile ca și cum cetățenii i-au identificat pe acești lideri pe acești patru lideri și ei au tras concluzia că, uite, liderii noștri sunt populari. Nu, nu cetățenii i-au identificat. O, o, instituția de sondaje, ei da. erau în această listă exact, da. și instituția sondajelor i-a plasat acolo. Și dacă îi plasa și pe alți lideri și poate, Altele repede prodate, er, Erau, a, era cazul să fie plasate mai mulți persoane. Altele erau rezultatele. Bine, Evalaie, bun. Nu, Rezultatele nu în privința lor, în privința lor rezultatele rămâneau acelea și eu am vedere că aveam o, un tablou mult mai complex, un tablou adevărat, de Exact, fapt. da. Timpul ne presează și am promis radiosculătorilor să comentăm și declarația Angheliei Merkel cu dreptul popoarelor la autodeterminare în special cu dreptul Republicii Moldova la autodeterminare așa cum a avut acest drept a zis Cancelarul German Germania în anul 90 atunci când și-a refăcut unitatea națională atunci când cele două state Germania, Germania Federală și Germania de răsărit controlată de comuniști sau unit, deci am spus deja că sunt mai multe, sunt controverse sunt mai multe păreri ce a avut în vedere ea totuși? bine, hai să ne uităm la context contextul este războiul ruso ucrainean presiunile pe care le exercită Rusia asupra Ucrainei, asupra Georgiei și asupra Republicii Moldova pentru a le reține a le menține în sfera ei de influență și asta a spus Angela Merkel Rusiei Dați-le da da dreptul La autodeterminare Ucrainenilor Moldovenilor, Moldovenilor și, georgienilor, și georgienilor Vor cu Europa, da, vor vor... Europa Lasă să meargă cu Europa. în Europa Vor, vor parte, să da. stea cu Rusia Lasă să stea cu Rusia Bine, unii acum Extrapolează să spunem așa În ghilimele Merg mai departe cu presupunerile, dar ăsta e contextul și ăsta e sensul celor spuse de ele. Deci nu este vorba de, de reîntregirea da. teritorială sau de... Nu, asta indirect are și la asta se referă, dar indirect în sensul că ce, ce încearcă să facă Rusia... Prin Transnistria încearcă să ne forceze să rămânem în sfera de influență, același de lucru cu Georgia, același cu Ucraina. Asta spune, lăsați Transnistria, lăsați Abhazia și Osestia, lasă Crimeia și lasă uh, Don, uh, Donbasul. Uh, Rusia spune, lăsați asta și lasă Ucraina, Georgia și Republica Moldovă să meargă unde doresc ele. Da, bine, aici am lămurit. lucrurile și sunt de acord cu tine, de ce nu mai avem nimic de adăugat deocamdată? Victoria Nuland, în primul rând, de ce această declarație, acest comentariu, de ce se arată îngrijorat Washingtonul de unele evoluții din centrul Europei? Pentru că probleme sunt, Iar și E vorba de acest context al războiului declanșat de rusă ucrainean dar este, da. de fapt un război ruso-european. Rusia a pornit un război împotriva Uniunii Europene, Rusia vrea să distrugă Uniunea Europeană și unele state din Uniunea Europeană cum se zic, dorm cu dușmanul în pat, mai ales Victor Orban, mai ales da. Ungaria a făcut niște mișcări ciudate. ciudate Dar pe, pe, care le putem pe de altă parte invocă articolul da. da, pe de altă parte invocă articolul 5 aparați în cazul da, în da. Care... A, da. Și asta vrea să le spună Victoria. Nu, în primul rând, cu, cu, purtați-vă corect respectat să-anumite valori modelul, modelul liberal, liberal da. democrației liberale drepturile omului și lupta cu corupția. corupția este o părghie este un instrument de care se folosește Rusia pentru a influența și situația a da, și independența justiției, da. unii spun că Uh, unii zic uh, că ce, vizat ar fi în primul rând Bulgaria pentru că acolo știi că e ultima vreme, o, uh, da, o, nu, nu, degenerat a, a, a. lucrurile, dar alții zic că având în vedere semnificația uh, României, da, ca, deci un pilon important în defensiva centrală europeană în genere în fața agresiunii rusii, Polonia, uh, România, și Turcia, România contează enorm pentru Statele Unite sunt două baze eh, americane în România și eto, va fi și un comand, comandament NATO deja s-a decis, contează mult deci, Da, e... România desigur că este vizată mai ales în uh, ultima să zicem așa, parte a acestei declarații pe care a făcut-o Nuland în partea care vizează lupta cu corupții, cu cei corupți și aceste încercări sau mai bine zis aceste cazuri când Parlamentul nu și dă acceptul pentru anchetarea, pentru tragerea la răspundere, la răspundere a unor persoane care sunt bănuite de corupție da. și această solidaritate falsă între cei de la, de la putere, cei care să zicem așa pot să rezolve anumite lucruri această solidaritate, desigur că este taxată de Victoria Nuland. Și, și chiar s-a întâmplat nu de mult când Parlamentul a încercat să o crotească, să spunem așa, pe unii... Da, da, pe ai da, ai lor. Partidul majori, Social Democrat, da, da, majoritatea da, so da, parlamentară a încercat să-i crotească pe unii reprezentanți care sunt bănuiți de corupție. Da, se mai întâmplă și în Uniunea Europeană astfel de lucruri și foarte pe, pe scurt despre trilaterala de la Chiev, vizita lui Leancă și a lui Ponta la Kiev unii au văzut doar sau au încercat să interpreteze această vizită care ar fi electorală pentru Leancă și Ponta, dar și pentru Iațăniuc deși evenimentul a fost programat din timp și Uh, au fost și diferiți jucători acolo, și Poroshenko, care uh, în uh, totuși, Ucraina a... nu este, faci parte din tabăra lui. Am înțeleg. văzut, unii, unii au zis că este electorală, alții au zis că această de această trilaterală România nu are nevoie, trebuie să țină da. de -o parte. Adevărul e la mijloc. E, este un element electoral, nu putem să spunem, fiindcă tocmai. Și în Ucraina, și în România, și în Republica Moldova avem campanie electorală. Nu poți face abstracții de acest fapt. Pe, a, pe de altă parte, nu, nu accept sau nu sunt de acord cu cei care zic că a, România trebuie să țină în general la o parte, de o parte nu trebuie să se implice. Există anumite probleme. În relațiile dintre Ucraina și România, în relațiile dintre Republica Moldova și U Ucraina, Ucraina ar putea juca un rol mult mai important chiar în rezolvarea, rezolvarea conflictului transnistrean. În relațiile cu Ucraina E vorba chiar și de drepturile românilor Care locuiesc în Cernăuți În regiunea Cernăuți În regiunea Odessa Cum să te izolezi nu, Aceste da, contacte sunt normale e dar, firesc să Nu numai te că normale Dar da, cred da. că în condițiile războiului Rusiei împotriva Ucrainei Și Republica Moldova Și România sunt afectate Interesul nostru este ca agresiunea să fie oprită cât mai departe de noi. Este în primul rând, asta și spuneam că, în contextul acestui război ar fi absurd că noi să, ne, să zicem, să ne izolăm de Ucraina și România, de exemplu, spunem că noi, nu ne pasă pe noi nu ne privește și chiar mi se pare aberante unele chemări și unele articole din presa românească care spun că hai să nu ținem cu Ucraina, hai să ținem cu Rusia că vom câștiga nu Nimeni, da, da. sau să nu ținem cu nimeni, e o, e o prostie e o pur prostie, și simplu da. sau, sau e vorba de incompetență elementară trebuie, noi ne aflăm sau aici sau e vorba a... de consecințele intoxicărilor da, ruse spălării... ca și în participării la voți pe care am mai vorbit da, și acolo, da, este, da, și acolo o, este o intoxicare, o intoxicare. și, aici... și pe urmă sunt probleme energetice, economice da, care sunt ne le probleme care da. trebuie să le re rezolvăm împreună încă e de vreme Petru, să spunem ce va fi mai departe cu uneori vorba aceea ne, o, ne, e de vreme mi rămâne doar o singură întrebare a, a, acum a apărut un comentariu, pare misiunea viele care spune că, iată, datorită războiului, iată, așa, așa, putem spune e, partea proastă, știm care este, de partea bună este că Ucraina va avea pare miso, e, cel mai pro-occidental, pro-european parlament, în urma alegerilor, e, ce se va întâmpla, dar foarte telegrafic la noi, în urma acestui război. E, e, ce va fi după alegeri Sau cu ce se vor solda aceste alegeri Depinde cât de penetranți Vor fi concurenții electorale Care sprijină orientarea Pro-europeană Depinde cât de convingători Vor fi ei Și ce le vor spune alegătorilor Deocamdată E, există o pasivitate, a, a, a, asta am impresia eu în ceea ce fac partidele la guvernare, în felul cum se comportă ei. Dar să sperăm că lucrurile se schimbă, să ne vedem la începutul. Dar, electorale, dar asta e, e că oamenilor trebuie să le spună ce alegeți, pacea. Ci, relațiile civilizate în societate. Vreți pace, alegeți Europa. Da, vreți pace, alegeți Europa. Vreți război, alegeți, alegeți Rusia. Da, da. Vreți tulburări permanente, vreți frământări, vreți lupte, poftim, alegeți da, Rusia. Da, da cam, cam așa. Acesta ar trebui să fie mesajul. Bine, nu am reușit să discutăm chiar toate toate problemele pe care ne le-am propus să sperăm poate date Aici încheiem emisiunea noastră. Nicolai Negru și Petru Bogatul vă spun la revedere. Rămâneți cu radio Vocea Basarabiei. te m-a apucat tu să la... da, Un minut <rătă> acolo la trebuie... La... Ultimul minut să scoate. Și ea, nu puteam scoate de acum astăzi. Acestui de marturi, o unei de sacrificare a intereselor. Ea a încercat demiterea guvernului. Deputații comunisti au depusand declarații lor contradictorii dintre literii. Alea. Eu un fost jurist, am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianței pentru integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de parcă. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea basarabiei. Săptămâna politică.